Един от най-големите форуми за съвременно изкуство, Манифеста, номер 14, тази година е в Прищина, Косово, а пък своеобразен акцент, особено за нас в нея, е българския кураторски проект на визуални артисти и изкусловете Лачезар Бояджиев, т.е. българското участие е подбрано от него, с неповторимото заглавие, self Сплейнинг, триумф на емпатията. Добър ден на Лачезар Бояджиев! Добър ден и веднага да внеса една поправка. Проекта е на Института за съвременно изкуство, а като партньор на Манифеста 14, по проекта организационни е организационно и кураторски. Сме работили с колегата Калин Сарапионов и с участие на всички, всъщност, артисти и художници. И още едно малко уточнение. Self-splaining е неологизъм, очевидно. Става въпрос за умението да слушаш а не само да очакваш да те чуват. А под заглавието Триумф на емпатията е заето назаем с съгласието на авторката, млада колежка художничка Елена Назарова, прекрасен художник, която също участва в нашата изложка и в момента има индивидуално изложба в Истанбул. Да кажа добър ден и на един от българските участници, Никола Михов. Здравейте. Дали става дума за фотографски или пък жанрово не Определим визуален проект. Ще разберем след малко, но ми се иска да започнем с манифеста. Какво представлява манифеста? Защо Косово? Манифеста, за разлика от другите големи биеналите, в тази година само в Европа има поне още три такива, които на две години се правят. Едната е, е вече течащото венециалско биенале, което всички знаят съвсем скоро се открива Истанбулското биенале и Лионското биенале на пет години се провеждат документа, която също тази година, въобще тази година е доста струпана в Европа с събитие на съвременното изкуство Манифестът, за разлика от тях пътува. Тя е номадско биянале, измислено е някъде около 94-та година, според слуховете, които знам, от трима известни наши колеги вече на, преклон... на доста голяма възраст, които се разхождат, куратори разхождащи се пред Брандебургската врата. И е замислен като опозиция на документа. Документа в Касло се прави след втората на за да позволи реинтегрирането на Германия а, а, в световния културен контекст. Касло не е напразно, е близо до бившата граница между Източна и Западна Германия. А манифеста е нещо, което дава поглед напред към Обединението на Европа. Документа, ако документа регистрира, точно затова и документ, документа, но това, което се е случило в последните години регистрира някакви вече течащи тенденции. Манифестът дава някакъв поглед напред. Много често тя е и за по-млади автори. А, градовете биват както високо, а, много богаташки, много наситени с инфраструктура, градове от типа на Роттердам, Цюрих или Франкфурт. Така и такива, както е Прищина, които се нуждаят от в кавички казано и то големи кавички казано културна джентрификация. Джентрификация не е добра дума, но в случая говорим за изцяло позитивна тенденция. Ако в богатите градове манифеста служи за хуманизиране на артсената, в по-бедните градове, като има разбира се и провалили се проекти, например преди мисля, почти десетина години трябваше да има манифеста в Никозия, в Кипър. Тя се провали, защото идеята на кураторите да обединят двете части на Кипър в културно ниво, така и не се реализира. Е, там и на политическо ниво, не, на политическо е ниво не е лесно. това е замило. Да така е лесно. че а, добре, това обаче означава, че в манифеста има много сериозен, как да кажа, а, заряд, който излиза извън границите, поне традиционните граници на изкуството и навлиза в сферата на активизъм, социален активизъм. Вероятно политически активизъм, но и геополитика, така ли излиза? А, така изглежда на пръв поглед, но не е съвсем така. Всичко минава, се пресежда през визуалните изкуства, така или иначе. В момента, да кажем, е последната документа, около която има също много спорове, тя е много по-активистка, много по-приличаща на фестивал, а отколкото манифеста. Тя е много по голям разбира се, и с много по-гигантски бюджет, може би 10 пъти е по-голям бюджет, ако не и повече. А в манифеста по-скоро нещата са... Как да кажа, те винаги там е имало някакъв такъв елемент на лични истории, на разказването, но повече разказването на авторската история, пречупена през глобалния проблем. Локалното през глобалното, индивидуалното през колективното. Или, като са възможни всякакви мостове между двете крайности. А, в моите значи, правени са опити през последните 5-6 години да се направи манифеста и по-разчупена като... Точно от активистка гледна точка, такъв беше преди 4 години манифеста в Палермо, където буквално се изтръгваха от небитието стари палацу, някакви прекрасни дворци, които поне част от тях се регенерират и се пускат инсталации, правят се някакви неща. Или да се регенерира градски парк, който е ботаническа градина, с такъв тип активистки подход, но, тези подходи нали, трябва да се взимат с внимание, както, както разбира се, и всяко едно изкуство. Сега, малко за Косово, като особен арт-фокус, на иначе геополитическото понятие Западни Балкани. Ми вижте, сак, вие, ми всички знаем какъв е статус, е политическия статус на Косово. Само един пример, Косово използва еврото, без да е в еврозоната, но също нещо го правят Босна и Херцеговина и Монтенегро. В някакъв смисъл това са малки европейски държавици, тя е България, не е много голяма европейска държавица, а, но поне, поне има известна степен на по-голяма такава независимост, поне не използваме официално еврото. Видях обаче, че не само Прищина, а манифеста има, а, има свои проявления и една специална инсталация в Косовска Митровица. Ние знаем, че буквално сега тези дни, тези месеци имаше и напрежение свързано вързвано е, да между е, Косово само и Сърбия. Това, там е, там е, винаги е, Работата на украинска художничка в момента не мога да цитирам името, но е свързана с много наболялата тема на конфликтите. Косово е постконфликтна ситуация, посттравматична, както и Босния, между другото. В частност, нашия проект за селс пленинг се промени точно за това, защото когато го обсъждахме с партньорите преди, още преди две години започна този процес, повече от две години, и минала тесен, когато започнахме да обсъждаме вече с Катрин Никол, артистичния директор на манифеста е точно как да бъде въвлечена София Института Институт за съвременно изкуство, по какъв начин, тук ли, там ли, какви събития бития да се случват, а, бяха едни планове. В момента, в който се случи 24 февруари, тия планове трябваше да бъдат радикално променени. Руската инвазия в Украина. Инвазия в Украина. И въобще цялата тази агресия, значи цялата наша програма и на така наречените експертни разговори на посетители в България, които трябва да изнасят лекции. Вече имахме една украинска колежка, Катерина Филюк тук през юни, която имаше проект в град Соледар, град, който буквално седмица след нейната лекция се оказа на фронтовата линия. А че ние не може да си правиме иллюзията, че света съществува, а ние не сме в него. Не може да си криеме главата, не може да се претендираме, че не ни засяга. Както това, което се случва преди 20 години в Ньога, да кажем, така и това, което се случило в година в Прага или в Париж, така и това, което сега се случва в Украина от 2014 година насам. Както и всякакви други конфликти в Ирак, да кажем, конфликтите. Там там много се <си> изнасят уръжия. Ние не сме, независимо от това кой продава, кой купува, ние не сме изолирани от света. Сега, кажете малко за българското участие. В Центъра за наративна практика видях, че са Аксиния Пейчева и Никола Михов. Какво друго... Центъра Какъв... за наративна практика е една бивша библиотека в Османск... от османска период, която е реставрирана от страна манифеста. Въобще манифеста напоследък се стреми да остави поне една следа, която да бъде състейна, така да се каже, да устои във времето, да оцелее във времето и да бъде възможно да бъде финансирана с местни сили и от местната сцена, културна сцена в широкия смисъл на думата. И това е това място, така ли? Това е това място. Това е едно от местата, където се събира библиотека, затова Никола ще говори по-подробно, сигурно, където се правят презентациите? Тези дни има на Радостин Седевчев презентация, там и разговор за работата му с архивите. Нашата изложба в частност е в изложените пространства на факултета за визуално изкуство към Университета на Прищина, uh -huh. общо около 240 плюс минус квадратни метър, доста голямо пространство, което ние сме наситили с работи и където по, по, по презумция, по желание би трябвало да имаме по участие. Въобще това е нещо, което напоследък, сега дори и колегите в Пловдив с седмицата на съвременно изкуство, затова говорихме, че и в Касел се случват подобни неща. Напоследък, че ли, се развива една такава тенденция? Очаква се художниците да присъстват в изложбите си, по mm -hmm. покрайни стелациите си, да осъществяват реален жив контакт с публиката си. Е, успяхте ли? А, ами, колко сега... са българските участника? Колко са? 25? А, 105 участници да. в цялото манифеста, български са 25. 25, добре. <свят> добре. Успяхме да се промъкнем. Само да спомена, да. че именно в същия този център за нартивни практики има и двама участници, които са независими от нашата изложба, но също са българи, Мириана Тодорова и Иван модов Иван модов неговата. В Тодорова е в Гранд Хотела Прищина. Иван Мудов, но и да има в нашата този... този... изложба. Тоест, .е. аз разбирам, че това е нещо като нашествие на български визуални съвремен в Косово, в Прищина. А и сега, какво... Има ли единно послание? Има ли, може ли се каже, че има някакъв отпечатък? Да ами и, и за двете, но накратко, защото времето ще ни прихлупи след малко. Естествено, че има. Значи в българския случай, това са целта на кориатурския проект беше да се разкажат истории за различни неща, но от лична художническа гледна точка т.е. да обясниш себе си през работата си. Въобще целият проект на Кът Катрин Никол Манифеста е точно различни начини на разказване на история, но съчетаване на лични истории през а, глобалните проблеми и в днешно време. И какво излиза от българските истории? А, излиза, Я, въобще, излиза мутиф, точно, не, че, това, и... това е нещо, което го забелязахме преди 20 години с колеги, когато имаш един наплив на Балкански изложен съвременно изкуство да. в Касъл, в Виена, в Град че ние не, не, не врънкаме. При нас, за щастие, няма кой знае каква голяма травматична ситуация след Берлинската стена. За разлика най-вече от колегите в бивша Югославия, а сега вече към това се пренасят и бившия СССР. Ама това е много голяма изненада. Че а... ние не врънкаме е национална щастие, изненада. Защо да, в изкуството. В изкуството. Много важно уточнение. Сега към Никола Михов, защото видях в една от публикациите в Международното онлайн списание за изкуство Art Newspaper а, много силни думи за работата на Никола Михов и на Мариела Гемишева. А, и не ми дава отговори обаче това, което прочетох. Какво всъщност представлява проекта на Никола? Ами, то е свързан с една много лична история. В духа на, или на, може би, на цялата тема на биеналято, как разказвам истории, става дума за един момент, в който майка ми получи инсулт и се озовава в един хоспис. Предполагам, че има и друг път възможност да говорим за този проект, когато го показвам в България, но, общо основното е, че в един момент се замислих за този кръговрат на живота, в който. Uh, така, така възрастните хора отново се е превръщат в деца uh, и се замислих защо дядо Мраз uh, т.е. Uh, коледа защо посещава само детските градини а не и uh, местата на които пребивават възрастни хора и тъй като майк ми стана дълго време в този хоспис, аз реших да се прооблека като дядо Мраз и да uh, задавам подаръци на mm, на тези възрастни деца, които бяха в хоспис, разбира се, включително и на майка ми. И, и е интересно, че всъщност това е в. именно тази случка е в центъра на моята работа, но тя е свързана и с личен архив, с личната история и се опитвам да я свържа по някакъв начин с голямата история. Но всъщност това кореспондира с една от линиите в изложбата която е темата за това за място на възрастните хора в обществото и за това как те реално не присъстват в а, така пожелателния наратив на, а, за който си искаме да си спомняме, в който са фокусирани телевизията, рекламата и изобщо така а, класическото прекарване на добро време не е а, включително и в изкуството рядко включва тази тема. Като това се променя малко по-малко и именно това е една на много ценна линия в а, Българската излъжба. Именно работа да. на Мария Гимишева също е свързана с това. Кът, тя всъщност прави едно а, ревю а, модно ревю за възрастни хора в а, село Бела Речка по време на фестивала на спомените Готмилък Козе Мляко. Това, което казвате ме навежда на мисълта, че наистина не си даваме сметка за това преобръщане на ролите между детство и старост, и превръщането на възрастните хора в малки деца. Кой на кого дава подаръци? Вероятно имам, вероятно, имам много сериозна. А, емоция за конкретно работата на Никола допускам, но и самото изискване на манифеста а вътре да присъства личната история всъщност а, не е ли много, много рисково художникът визуалният артист да разкрива себе си? Имаше ли, имаше ли доза съпротива а, да се, да се не влиза не в не разказването не... на лични истории? Ние, ние не сме питали а, начи, а, тази изложка би трябвало да се случи по предварителни планове на партньорите по линия на програмата Западните Балкани на Манифеста 14, която е да, трябва да се спомене задължително. Тя е спонсорирана по, на, по програмата Creative Europe. Творческа Европа на Европейския съюз, но ние не сме кандидатствали директно. Международна фундация Манифест кандидатства и там има над 10 партньори от Косово, от Албания, от Белград. Добре, е, това са такива административни а, неща. За първи път личен а, фокус. Никола влиза с някаква убийствена, а, ами, емоционална лична история. Това беше и, решение на нашето да. кураторско участие. Това е може би най-личната цел. Ця... Има и други работи в тази изложба, които са супер лични. Но нашето е някакси масивно. А, като подлични, аз разбирам не просто и само, на Никола е много персонална историята, тя е много вътрешно-семейна, но и истории от по-скоро личната гледна точка, да кажем, е в работата на Редостин Садевчев. А, това е едно гробище, което той следва близо до перник до Радомир, къде беше? До Радомир, когато не се облъжа. Гробище, което е изоставано от хората, но е обратно завоевано, овладяно от язовци, семейство язовци, които преравят историята на, на гробището. И тук се получава едно а, цялостен възраст за природата между човешкото и, и, и животинския свят. Това не са само възрастните хора в изложбата, за които се разказват истории. Това са също така истории за растения. А истории за обекти различни, истории за текстове. Работа на, на, на да кажем, на София Гранчарова е една книга, направена от акрил, такъв материал, с който да тя работи напоследък, който визира а, образа на жената, да кажем, през модната индустрия, през а, модните списания, през а, самата идея. Акрил и всъщност акрил. Не, тя не е акрил, тя е по-скоро силикон. И направо точно там е силикон. силикон. си е направо играта с а, а, разк... индустрията за красота, която е. А, въобще има препратки в пространството на изложат има, има мостове между отделните работи, които а, точно това е кураторството на такъв тип изложба, която ги, а, а, която ги привижда. Това е повече изложба на творби отколкото изложва на автори. В този смисъл тя е леко претрупана. И беше взаимен процес между да? Със сигурност е било интересно. Със сигурност ще говорим с Никола повече, когато дойде представянето на тази негова работа в България. А останалите неща ще можем ли да ги видим в България? Защото едва ли всеки от нас може да си хване Ам... шапката и да отлети? Аз имам една такава слабост а, дефект като куратор. Той е повече от една. Първото, не обичам да се навъртам около художници, не виждам да съм с, сам със себе си, въпреки че непрекъсно ми се налага. И затова, <laughs> и затова не съм професионален куратор. Но плюсът на тази ситуация е, че а, аз умея да правя разкази от, от отделни творби, За мен е може че, а, художник, да, който да не е, нече да кажем, да има от 10 работи една, която е супер от моя гледна точка и оттам нататък <сълнителна> вече няма значение това художник, ще или нещо друго. Добре, ще ви видим ли кураторския проект, не само като разказ за него? Значи, това са продължавайки, това са съществуващи работи, с на работата <сълнителна> на Никола. Има много, малко работи в тази изложка, които е изцяло нови. Има много, които са, са, са нови, направени в последните години, но неговата, мисля, че ако не се не е, е единствената, която е да която е абсолютно неизвестна. Тя е правена специално за тази изложка. Добре, затова няма да издаваме повече за нея, обаче да се намери пространство, в което да видим тази нишка, която ги свързва а, над куратор от Чезар е, сме... ще е интересно. Само да споменем, че до 30 октомври продължава манифеста и все пак Косво не е толкова далече. И тъй като нямаме много положителен отговор, дали ще може да ги видим така събрани според кораторския поглед? Ще можем. Е, обещаваме. добре, изплюхме качен камъчет. Ще го има и тук. Ще направим всичко, възможно. Да добре, дано. Благодаря на Никола Михов и Лачезар Бояджиев. Манифестът в Косово продължава до края на октомври. Време е достатъчно да се измине, иначе не голямото разстояние, но то е трудно проходимо, сухопътно, заради особености от балканския но пък в Косово има невероятна магистрала да е финална. Така е. Е, дано въпрос е да се добарем до границата, нали? И да си пообщуваме с македонските митничари. Балканско изживяване като цяло. Препоръчваме Ед... го на всички. Едно номадско биенале на съвременното изкуство тази година в Прищина.